eto ni sveto evangelja po mateju Matej Bog od Boga. Riče Gospod priču ovu. Biaoše čovjek domaćin koj i posadi vinogradi, ogradi ga potom I iskopa njemu pivnicu i sagradi kulu I dade ga vinogradarima i otide A kada se približi vrijeme berbe Posla sluge svoje vinogradarima Da prime plodove njegove I vinogradari pohvatovši sluge njegova jednog izbiše a jednog ubiše a jednog kamenjem zasušu opet posle drugih sluge više nego prija i učiniše im tako isto A najzad pos svojim si na svojje ga govoreći, Postidjeće se si na mojega, a vinogradari vidjevši siam rekoše među sobo ovo je naslednik, chote da ga ubijemmo i da prisvojimo naedsvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše na polja iz vinograda i ubiše. Kad dakle dođe Gospodor vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu: Zločinca će zlom smrću pogubiti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 To bi od gospoda i divno je u očima našim. Reče gospod učenicima svojim, vi ste svjetlost svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svjetiljka i meće pod sud, Него на свјећњак, те свјјетли свима, који су у кући. Тако да се свјјетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра дјела и прославе Отца вашега, који је на небесима.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 nazvoci se najmani u carstvu nebeskom ako izvrši i nauči tajde se veliki nazvati u carstvu nebeskom Sabrali smo se, braći i sestre, danas da praznujemo. Nije lako praznovati i zato se sabiramo u našim hramovima gdje Bog pomaže. Nije ovako biti čovjek, braći i sestre. Zato se kao ljudi sabiramo u hramovima Boga našega, da nam Bog kao ljudima pomogne. Da nas utješi, da nas ohrabri, da nas povuči, da nas očisti, da nam grijeh odpusti, i da nam život daruje. Nije lako, braći i sestre, boriti se protiv tame i tamnih duhova zlobe i laži, čovjeko ubica. Nije to ovako nikomu, pogotovo nije ovako danas. I zato se sabiramo i okupljamo U hramovima gde se svjetlost, braći i sestre, od svjetlosti nudi, svjetlost koja tamu može da odagna, tešku tamu, neprozirnu i neprobojnu tamu laži i grijeha može da odagna. Sabrali smo se oko prestola Boga moćnoga koji ima vlast nad onima koji nas gone. koji zapovijeda, braćo i sestre, onima koji nas muča. Ostavi ga, ne diraj ga, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. Tako, braćo i sestre, naš vladikat Naš blagi spasitelj zapovijeda našim neprijateljima i vidljivim i nevidljivim. Koliko puta, braćo i sestre, sila Božja je odagnavala i horde demona i vojske neprijateljske od granica blagočestivih naroda koji su se Bogu obraćali za pomoć kroz njegovu crkvu, Zato, iako je teško, iako je mračno, tamno, iako je naporno, iako smo pritisnuti neprijateljima sa svih strana, ipak, braćo i sestre, sabirajući se u našim svetim hramovima, u našim veličanstvenim i raskošnim bogosluženjima, U našoj čdesnoj nebo ze mnoju liturgiji mi možemo sve. Jer smo priješuui pripovi jevo se pokklajamo jevo ruke, pružamo svedržitelju. Ono me koji sve drži i održava svojim svemočnim i čojeku ljubivim promisvom. Zato, Nema prostora za paniku, nema, braći i sestre, mjesta za tugu i nema razloga za predaju i strah. Jest ljuta zima, kako govore sveti oci, ali je slada kraj. Jeste teško hoditi ovim putem, braći i sestre, tjesan je. Neda da da prođe, neda da grijehu da se provuče, neda sujeti braće i sestre da likuje, ne da da prođu i ne da smrti da vodi litiju, nego na čelu te litije koja hoditim putem nalazi se hrsno znamenje. Tu litiju vodi sin Boži, snagu da hodimo njome daje duh oče, a svi kreću se nepogrešivo i sinovskom ljubavlju i onim ishođenjem duha svetoga kao otcu, kao u centar strijelom. Ne možemo da promašimo. Kuće sin da te vodi ako ne ocu svome. i ocu tvome kako nas je poučavalo i dan da nas poučava. Govorećinem, usinovjujući nas duhom svetim da budem od djeca otca. Da ne bez koga osa. Dan ne uta obraču i sestre, da ne gledamo av udulca ljudi, jer nema tu osa. Imamo staratelje, kako Vladika Nikolaj naziva, roditelje. Staraoci se kaže, i to vam je prevelika čas, ali nemojte od djece da sakrivate istinu o Otcu njihovom i ocu vašem, koji je na nebesima i koji se otkrio i dan danas otkriva. Samo kroz Sina svoga jedinorodnoga i kroz crkvu svetu, crkvu apostolsku. Zato, braći i sestre, veliki je ovaj dan. Velika je nedelja sveta, braći i sestre. Veliki praznik. I danas naša srca, iako umorna, Iako opterećena raznim problemima, brigama i strastima, ipak treba da likuju, jer slava Bogu ne zavisi sve od nas. Слава Bogu nismo mi spasitelji, nego oni koji potrebuju spasenje. Slava Bogu nismo mi sjelitelji, no obolesnici, braće i sestre. Slava Bogu što ne vodimo mi, nego jesmo vođeni. I slava Bogu što nas u crkvi ne vodi čovjek, nego Bogo čovjek. Slava Bogu što nas u crkvi ne vode tuđini, nego sin i sinovi. I slava Bogu što znamo kuda idemo i kome smo krenuli, znajući i u duhu pokajanja, prihvatajući da smo otpavi od Otca. Ali evo Sina došao da nas izmiri, da nas nauči, da nas dobro, braćo i sestre, pouči, temeljno pouči i korak je utvrdi na putu kao Nebeskom Jerusalimu, evo ga jedan od sinova, duhom svetim usinovljenih ocu kroz sina, to jest kroz crkvu pravoslavnu, evo ga Pavle veliki, pa kaže svima i nama budvanima i svima drugima, žite ima raznih gradova i velikih i malih, ovdje, Nemamo postojana grada, nego čekamo i putujemo ka onom nebeskom Jerusalimu, našem gradu, braćujem se, našem vječnom gradu, koji je obasjan svjetlošću nezalaznom, svjetlošću božanstva. Da bismo mogli da Čujemo taj glas, da bismo mogli da se odazovemo, da se ohrabrimo, da krenemo, jer danas, braćo i sestre, mnogi ne smiju, boje se, ne smije da ostavi automobil na parkingu, negoga ga tamo ga okiva, garažama, kamerama, ne smije da drži stan otvoren, nego ga zatvara blindiranim vratima i naoružanim stražarima, ne smije da hoda ulicom slobodan, nego trese ramenima i dok jede i dok hoda, od straha, od napetosti, stalno se osvrćući, jesam li zaključao vrata, jesam li ovo, jesam li ono, je to tako i život prođe. Kako takav može da krene za gospodom, uzevši krst i ne osvrćujući se više za sobom, ni za ocen ko treba ukopati. Za truležnim bogatstvom i gradovima koji prolaze, braće i sestre, gradovima koji se šire u grobljima. Veliki gradovi, velika groblja. Veliki gradovi, braći i sestre, velika groblja. Ne može to biti tvoj postojani grad. Pogajte koliko ljudi luta iz grada u grad, niđe mira, niđe spokoja. Sa kontinenta na kontinent, niđe mira, niđe spokoja, niđe utjehe. I ne može biti, braćo i sestre, jer hodimo pogrešnim putem, jer nas vode oni koji i sami ne znaju kuda idu, ili oni koji znaju kuda idu, ali neće da nam otkriju, nego samo govore naprijed, naprijed, a ne otkrivaju da to naprijed vodi u vječito ništa u vječitu muku, Ani ništavilo braćo i sestre u odnosu na punotu bitija, na punotu života, je vječna muka. Prazan čovjek vječno se muči, a, a srce moglo da primi carstvo u sebe, ode praznan onaj svijet, da sluša lavež demona, I tu ciklu i krik je da zaglušuje samo škrgutom svojih zuba. Eto kako se završava taj široki put kojim, evo, svi danas krenu smo. пут, uski put koji vodi u život vječni, zaboravili smo, braći i sestri, i a poneki koji su čuli za njega nemaju hrabrosti da krenu njime, nego malo zakoračujemo po vodi, pa bježi u lađu, bježi na plažu. To su nam mjere vjere, plaža. Takav nam je život kao što su nam ljetovanja, površina, kozmetika, preplanule kože. Eto, to je duhovni nivo. Na to smo mi spremni. Malo da se brškamo. I to je to. Nema junaka da zaroni. Nema, braćo i sestre, sina da hodi po vodi. Jer nema vjere u Otca Nebeskoga. Nema vjere u Sina. Nema vjere u Duha Svetoga. Nema vjere u crkvu svetu, crkvu apostolsku. A zašto nemate vjere? Zašto tako površno živimo? Zašto smo tako strašljivi, braći i sestre? Zašto od straha bježimo u ludilo? Sve više ljudi bježi u ludilo. Sklanja se od besmisla, od zime besmisla, u uludilo, bježimo u psihičke probleme, u dubine grijeha, u narkomaniju, tražimo utjehu u magiji, u djavolima, pored otvorenih vrata i pored puta koji vodi u život vječni, pored nebeskog Jerusalima koji nas očekuje i u koji smo prizvani gdje možemo svoje stanove da imamo, ne stan u Budvi, u Monte Karlu, u Milanu, u Parizu, nego stan u nebeskom Jerusalimu. Jer svete te stanove, braćo i sest, to će sve ogen da izgori, to će sve da prođe. A proći ćeš i ti koliko mrtvaca iznosimo iz tih stanova i zakopavamo u rupe. I ubacujemo u pećnice da manje prostora zauzmu na grobljima. Ko će to plaćati? Ko će voditi računa o tome? Izvadi ga iz te vile, isprži ga, ispeci ga, spepevi ga i zatvori ga u nekakvu tubicu i da završimo sa njim. Tako to završava, braćo i sestre. A gospod naš osnovao crkvu svoju Predao apostolima riječi vječnog života Da nas pozivaju, brađe se Da nas poglase Slovom istine Kakve istine? Istine o ocu Istine o Sinu Istine o Duhu Svetom Istine o čovjeku Istine o meni, o tebi Istine o, o tvojoj djeci, o tvojim prijateljima o tvojim neprijateljima, istine o vremenu, o vječnosti, o Bogu, demonu, o grijehu i vrlini, o tami i svjetlosti. I apostoli, primiši sve to, odoše po svijetu da propovjedaju, da uče i krštavaju, to jest da vode, braću i sestre, narod, Kao dobri pastiri i učitelji, dobri otci i poslanici, sve te trojice da nas vode, okupljaju i vode u carstvo Božije. I crkva pravoslavna, braće i sestre, ona je tu, ona je u našem gradu, samo zbog toga. On, nju ništa drugo ne interesuje. Ona trpi... Majčinski trpi naše ludosti naše eksperimente, ali ona se ne uključuje u to. Nije ona od ovoga svijeta, braći i sestre. Njeni temeli su u vječnosti. Njen korijenje u Ocu. Njen temelj je na krstu. Na žrotvi Sina. Njena sila, braćo i sest, njeno disanje je od duha očevog, od duha svetove. Povedajte danas, ljudi se guše, ne mogu da diše, dišu više. Sve manje oni koji mogu normalno da misle, a sve više oni koji ne mogu da kontrolišu više svoj um. I sve će više biti oni koji lude, koji ne mogu da izdrže Ni tablete, ni, ni narkotici, braću i sestre, ne mogu više taj pritisak da joj zaustave. To će onda da srda uludjeva u, u samoubistva i ubistva. Pogledajte planetu našta liče i danas. Ne može taj pritisak da se podnese. A crkva, pogledajte kako diše, punijim ploćima, jer diše duhom svetim. Udahne na svetim nebesima, pa nam prenese dah. Dođemo ovdje izmučeni, pa primimo svetinju u sebe, nebesima pluće ispunimo. Čujemo riječi Božije, pa nam se um, braćo i sestre, povrati, bivajući obasjan nebeskom svetlošću. Pa primimo tijelu i krv Sina Božije, i oslobodimo se svih onih uzavudnih nadanja na sinove ljudske, na se vrati život, vrati volja za akcijom i da sile da možemo da hodimo ovom dovinom plača, u sjenci smrti, ali sa vjerom u besmrtnoga, u vaskrsloga. Pada pored nas, braću i sese, hiljada, Evo povedajte, 151 strane i 10.000, 100.000, milioni sa naše druge strane, ali nas, ako smo u crkvi, ne može se dotaći ta žalka smrti. Jer mi je vjerom u krst, vjerom u vaskrsenje, utupi smo. Ona нас više ne može da ubije. Ne može da usmrti, jer Bog živi u nama i mi u njemu, ali samo ukoliko smo u jedinstvu sa njim kroz crkvu i sa Otcem kroz Sina. Zašto smo se mi danas ovdje sabrali? Da prinesemo, braći i sese, bogagodarnost Otcu. Mi to ne možemo, od Otca ne možemo doći nikakvim drugim načinom ili sredstvima. Možemo tu po zemlji da se vucaramo, da gledamo ja tebe u Americi, ti i mene u Kanadi, ja tebe iz Budve, ti mene iz Azije, da pričamo i super da budemo zadovoljni. Viđeli smo se, pričali smo se. A gde smo mi, po zemlji se vučemo, kakva nam je priča? Uzmite sve to što pričamo i prosijete na evanđelskom situ. Ništa ne ostade, samo prazno slovlje, skverno slovlje i gomila najstrašnijih gluposti i lažih lice mjerja, i svih mogućih i smrdljivih strasti. А do Oca, не можемо na taj način, do Oca samo kroz Sina, Duhom Svetim, koji u crkvi djeluje, djejstvuje. I mi smo danas došli, braćo i sestre, ovdje da zablagodarimo Otcu. Došli smo i da primimo dar od njega. A koji je to dar? Pa onaj najveći, ono najvrijednije što otac ima. A šta je, braćo i sre, ko je to? Pa to je sin njegov. On je u crkvi, u svetoj liturgiji prisutan, u tajni prije češća, duhom svetim prisutan. Evo smo došli, prinjeli smo hleb i vino i još malo imati pred sobom njega, jedinorodnog sina, ovaploćeno, raspeto, vaskrslog i vazneseno i čoveko ljubivog ovdje među nama. Čekajte braćo i sese, nije to neka posjeta koja je to može da se primeti ili ne mora, da se ispoštuje ili ne. To je braćo i sese strašan događaj. To je najuzvišenije što se dešava u ovom vremenu. To je najveći, najznačajniji događaj u ovom gradu. Hajde da uporedimo šta ima veće od od liturgije. Ako imamo nekoga za razgovor jer ima jedna granica gdje crkva ne može da razgovara, to je već nadležnost psihijatrije. Ako ima razumni, ako ima ozbiljnih, ako ima trezvenih u ovom gradu, ajde da vidimo koja je to posjeta, koja je to ogičnost, koji je to događaj, koja manifestacija važnija od ove, Šta se na njima nudi, a šta se ovdje nudi? Ko su oni, a koji ovaj koji ovdje priziva? Šta oni daju, a šta se ovdje nudi? I ako hoćete, koliko sve to tamo košta i koliko košta ovdje? Tamo ništa za velike novce, ovdje sve u otvorene ruke. Samo se blagodarnost, braću i sese, od nas traži. I ništa više. I čista vjera. I apostolska svijest. Danas naša sveta crkva slavi velikoga Vrtolomeje, jednog od dvana istorice, apostola. To ime dobro zapamtimo. Vrtolomej, jedan od dvana I apostola Tita, jednog od 70 apostova, učenika velikih apostola, koji je, to treba da znamo, prosvećivalo ove naše prostore i ovim krajevima, ovim mjestima provazio. I vrlo vjerovatno, braće i sestre, da i ovaj hram počiva da je upaljen nebeskim ognjem da je sa nebesima povezan upravo njegovim djelovanjima. Prvi učenik i po svemu sudeći i najbliži učenik velikog apostola Pavla, koji je prosvećivao ove krajeve. Zato smo danas dužni da ga se sjetimo. Da ga se sjetimo, braćo i sestre, i da se zapitam, pa čekaj, gdje je ta njegova propovjed danas? o čemu mi danas pričamo, kakvim temama se bavimo, kakve probleme rešavamo, a Tit još u one dane donio sve, donio svjetlost, Prosveti ove strane, a ta svjetlost je nezalazna, braće i sestre. Ona ne može da zađe, ona ne može da prođe, ona ne može da nestane, jer je nestvorena Božja. I na toj svjetlosti i toj propovjedi svetog apostola Tita, naravno i svih drugih apostola, gradila se vjera narodna. I naš народ, učen je, braćo i sestre, na apostolskim temeljima, učen i na zida. Naši sveti oci, srpski učitelji i prosvetitelji, kojih se sjećamo ovih dana. Oni su naslednici svetih apostola. Šta mislite, Sava je tako neku svoju nauku izučio i postao veliki prosvetitelj, srpski. Nije, braćo i sese, nego je učio od apostola i od apostolskih učenika. Tako da smo mi kao narod vezani apostolskom propovjeđu za nebeski Jerusaliju. A ako se odvojimo od propovjedi svetih apostola, od učenja apostolskog, tama će braći i sestri da nagrne na nas, kao što je nagrnula. I pogledajte danas, pogledajte nam biblioteke, pogledajte šta čitamo. Juče uzeli smo jednu dnevnu novinu, pa tu ima poga kile čovječ, poga kile besmisla. I to svakodnevno čitaju ljudi, Nikakve apostolske riječi nema, samo najcrni katran, ono teško, sumorno olovo koje je neprstano gutano. I šta očekuješ? Da ti svane, da ti bude svijetla majska zora. Ma ti ćeš brez zaboraviti i u kojem se mjesecu nalaziš, u kojoj godini živiš. A kamo li vječnost da pantiš? Nemaš ti snage, nemaš ti moći za to. Um ti je mali, skvržen, spržen, a oćeš svjetlost da primiš, nebesku. Oćeš Boga u sebe, a hraniš se roščićima demonskim. Taman su te novine dnevne roščići demonski. Kako se skupljamo i kako zobljemo televizije i šta sve ne unosimo. A s druge strane treba apostole da čujemo. Ma kakve veze ima TIT sa tim pričama? Kakve veze ima TIT sa naučnom fantastikom? Kakve veze ima TIT sa savremenim učenjima? Kakve veze ima vrtolomej sa raznim religijama ili upetanjima panteističkih nekih konstrukcija bogova, boginja dalekoga istoka mračnoga zapada kakve veze? nikakve, braćo i sestre on ima vezu sa ocem kroz sina i duha svetoga I došo je to jest poslanje da nas poveže, da nas privede on i svi sveti i učitelji cerkve i do dana da našnji. braćaj se crkva nam to nudi. mal li odje zainteresovanih za nebeski Rujavi. i mal li koda je zainteresovan tamo stan sebi da, da, im, da zadobije. I to ako hoće veliki stan, može, ali odmah treba da počne da ga gradi. I vidite, treba doći do nebesa. Kako ćemo mi doći do nebesa bez crkve, braćo i sest? Pa mi smo, pogledajte i sami, mi smo zaboravili na carstvo nebesko. Zamislite tu bruku, braćo i sest. Bruka i sramota zaboravili na carstvo nebesko. Danas... Ja zaista ne znam koliko bi tu ljudi moglo da se skupi u našem narodu koji su to otkrovenje ozbiljno prihvatili. Nažalost, uključujući tu i mnoge od onih koji ne samo što ne bi smjeli da zaboravljaju, nego bi trebali svojom svjetlošću da svjedoče o ocu koji je na nebesima, svojim dobrim delima, svojom propovjeđu, svojim čudesima, Da pocijete na carstvo nebesko. Približilo se carstvo nebesko. Carstvo nebesko je kao. Carstvo nebesko je kao. Pa priče je vanđelske, braću i sest. O čemu priča sin, ako ne o ocu? A carstvo nebesko je sve ta trojica, koja se kroz crkvu otvorila. I mi to prezreli, mi to zaboravili. Neki nikad nisu ni čuvi za to. A danas, u dobu pragmatizmanog, najgoreg, mogućeg propovijed o carstvu nema mjesta. I sve manje ljudi koji mogu da čuju, koji mogu da prime. Pravo je čudo, braću i sestri, što nam se i dan danas crkva obraća. I ko zna, možda je vrlo blizu dan, kad će se dveri zatvoriti i usta učutati, usta apostola. Jer gospod, srceznalac, vidjevši raspoloženje svakog čovjeka, reći će, dosta je, nema više spremnih. Dvorana se zatvara i kraj. Zato, breći i sestri, prepoznajmo ovo što nam se nudi, ovu svetu liturgiju, prepoznajmo kao veliku mogućnost. Vežimo se za crkvu preko apostola, slušajmo njihovo učenje, njihovu propovijed, vežimo se za sveta evanđelja, vežimo se za riječi Božije, vi ste svjetlo o svijetu, kaže gospod, apostolima, a nama koji smo u tami govori, evo vam svjetlost je li mračno evo ti svjetlost koja je ta svjetlost evo ti učenje evo ti Vartolomej evo ti ti evo ti Petar evo ti Pavle evo ti Jovana Bogoslova pa uzme Jovana Bogoslova pa ispusti svjetlost iz njegovog evanđelja nećuš to moći očima da izdržiš ne moš to um odmah da nosi nego se vrti braći i sestre u glavi Od siline, od mlazeva svjetlosti koja dolazi od svjetlosti nezalazne. To mi imamo u crkvi. A mi se vezali za bate, baterijske lampe. Za prazne, šuplje nauke i priče. Šta nam obećavaju? Ništa. Ko obećava carstvo? Niko, braćo i sestre. A crkva uporno i samo o njemu. I zato je danas važan dan, dan Vaskrsenje, dan ustajanja. Ustanak, braćo i sest, jedini ustanak koji nije ugušen. Ustajan iz izmrtvi. Zato i mi, naša generacija, naš narod, ako će da ustaje, a da se to ne uguši, Neka ustaje u ćerpi, neka sa vas krsala sa Gospodom. Neka ustaje zajedno sa liturgijom. Neka ustaje silom Duhа Svetoga, a vjerom u Vaskrsitele, vjerom u Vaskrsloga Sina Očevo. E to je braćo i sestre, ustanam iz depresije, iz što Iz smrti, stame stama, iz laži, iz vremena u večnost. A evo ti te mogućnosti što gutaš i što čekaš. Aj napred za apostolima, ajde za Titom, aj za Pavlom, aj za Vrtogomem, aj za svetim srpskim arhijerajima, pećskim patrijarcsima, aj za svetim hil hilandarskim legumanima i monasima. Aj za svetim mučenicima predsima koji su nam ove crkve ostavili i ovu crku njima ona nije trebala braćo i sese ovaj podmanjski hram njima tada nije trebao. a šta je tu bilo života u budvi jedna šačica ljudi a ovoliki hram a što mislite zašto su ga zidali oni se nisu naslađivali ovim što mi danas imamo u ovom hramu A su mislili na nas ajde im sazidamo da će Bog duhom svetim se osjetili biće ovdje naroda, bit će potrebe za svjetlošću, ajde i sazidamo jedan lijepi hram da mogu naša djeca da se okupljaju i da liječe svoje rane i tuge i da primaju svjetlost i da slušaju propovijed o carstvu, da se za zemlju ne bi lijepili kao što su mnogi zalijepljeni Neka bi dao Gospod da i mi moritvama svetog apostola Tita, a blagoslovom njegovog velikog učitelja Pavla, a silom onoga koji je Pavla poslao Duhom Svetim na propovijet, silom ljubavi Oca koji nas kroz Sina ljubi i Duhom Svetim za sebe vezuje, a preko svetih otaca srpskih arhijereja, preko kojih se držimo u čvrstoj i neraskidivoj vezi sa nebesima, a bez njih, na propasto suđeni braći i sestri, da i mi ovim našim danima čujemo propovijed o carstvu, iz njihovih usta ne trebaju nam tuđini. Ko govori, mi ćemo ga pitati, je šuo ti za titan, Poštuješ li ti, Vartolomeja? Klanjaš li se ti i celivaš li stope i prah Svetoga Save? Ako ne poštuješ, ja te poštovati neću. Ako не ne celivaš, ja tvoju nauku slušati neću, nego idi od mene. Onome koji te je poslao, а ja odohem. Za onima koje je poslao moj spasitelj, moj dobri i blagi gospod. Odoh za svetim apostolima, odoh za svetim ocima, kroz crkvu, carske dveri, kroz liturgiju, odoh ja u nebeski postojani grad, Jerusalim. Koga daj Bože, svi da se udostojimo, Mogli svih svetih i molitva one koja nam je spasitelja rodila. Amin bože da.